Eta haren ahma gabetzea sekula noaino urbilago, apirilaren sortziko data, finkatu dute bakegilek gilek, gobernuak engaiatu edo ez. Biagitzen bake foroa iraganda joan den larrumbatean, eta joan den ere bai gainera, antziren telefonoren beste puntan ditugun bi kazetariak Pantsika de Lobel ziduestekoa eta Andoni lizeaga Euskadi Irratikoa egunan zerbieri. Egunoan Egunoan Andoni Elizagar zurekin hasteko armagabetzea bakete بخosuearen zerbitzura zen gaia mm. armagabetzea procesuaren erdigunean da gaurreko Bai, beste bai, denena, ni erranenuke lenbiziko gauza iparraldean sortutako mugimendu honen inguruan da hegoaldean e, bateztere lusuko gertu zenean e, izan ziren halako, batzuk bueno, e, errate zuten. Ba, bai, e, etaren inguruko ikuspegi romantiko eta borondateon ezari dira eta baina benetan ez utz egutzen ausia eta ni nuke gaur lenbiziko gauza da foroan entzundakoa ze ondotik, entzundakoen ondotik, ba, hori gezurra dela. E, ikusten dena benetan hauzia oso gertutik ezagutzen dutela, eta auziaren ba, muinean ari direla. Eh? Mm. Uh, Pantsika Delovel, zuere foru antzinen, kontzientzia hartze horoko bat, senditzen daga joan inguruan, adostasun bat bezala? Um, bai, bai, eta, bueno, bat ere, ni... <coughs> E, bueno, gu gure edizuan ere azpimakatu nahi izan gimena, izan da, ba e, autetxien pixka bat, e, ba autetxien, e, a, ba, at autetxibatuen adierazpenak, adibidez, e, bayonako elkatearen adierazpenak gu, guretzat oso interes gaxia, eta guretzat gauzasko e, jaten duena gaurko egoerari buruz, Berak, frantziak bere soberanismoa atziki behar duela ejandu eh, eta asko insistatu du. Eh, eh, ikusten da pixeat autetxien eh, asegea guretzat eda, eta behar bada eh, ere ba, hemen eh, lortu dute instituzio bakar bat. Eh, Baina norain ez dira hor oh, galituko nahi dute ere eh, bakea eta, eta mm, miahitzeko foruaren ondotik, ba, izan dugu ola e, pentsatu dugu, ba, behar bada datu zen niru asteotan, e, bakotxak bere aldetik, bere boterearen alabera, be, ba, entxiatuko da Parisen laguntza, edo gutxinez e, Parixek de, desarmara, e, ba, ahma gabetzea, ez ot, ot, lortzea lohtzea, bueno, gure ustezea hori zen bat ere nabarri. Mm -hmm. e, andoni Liseaga, e, ipatuzuzdu, e, bai, badela, hiper e, jeskoaregian, e, kontzientzia bat, eta argiki e, ba, ikusten dela, ez dela bakarrik romantizismo hori, e, alare, desagmatzearen gai hori, ikusten da, zerbait desblokatzen alduen, zerbait bezala? Aztapenean bai, lusokoa dudari gabe, eh? lusokoa lehenekin zagertatzen ean bake bideak arte zuen, e, blokeo amaitu da, blokeo amaitu da, bueno, etzen gauzan esaten ikusten, baina e, ostiralekoaren ondotik ba, bai, agerian geratu da, nerustetan eh? e, blokeoa hautsi, hautsi dela. E, Espainiako gobernuari entzunik badirudi nolabait asumitzen dutela. E, Arrema, gabetzea gertu dagoela, rajoiri entzun da e, eta mediatikoki eta, ba, bueno, ba, arrengen ezak harti bakertizauen mugimendu honek eta ba, ba, bai lorpena izan da mediatikoa eta eta oso eztik mugimendu eraginkorra izan dela errenen ujenik. Pantxika Global hazuetan LMico Orialdean desarmatzearen iniziatiba bururaino joiten aldea galdera hori agertzen da zure, zure iritzia noiz ikusten duzu bururaino joiten alden zerbait da abrilaren 8 data hori finkatua doena? I, iru haste e, epe labur da eta aldi berean e, luzea e, pentsatzen dugu gauza asko gertatzen gertatuko direra eta gertatzen hal direra, e, Beraz galderauna in ezin dut e, erantzun gaur egun, e, baina, e, bueno bada e, olako esperantza bat e, sortu dela, Eta, eta ikusi behar da, gero zaila ikusten dugu nola orain ba, e, buelta ematen aaldea. nire ustez e, bide bakar bat bada, e, gero e, bakotsak esaten nuen bezala, bakotsak bere aldetik batzetuko da e, ez e, mm. sustengoa lortzea, e, zeen eta... Eh, badago olako beldur bat, gure ustez, ba, instituzioen edo, edo gobernuen ba laguntzarik gabe edo hori eh, ba, guzia eh, azkenean pikutara joatea. Go gobernuen laguntzarik gabe zaila. Eh, apirilaren sortziko data hogek, eh, azote du pixka bat ultimaton baten itxura. Bai, bai, bai, bai badago hautezkunden kontu hori, argi dago orain egiten ez badira gauzak, gero hautezkundeak pasa, eta bastakit irailare urtea maierera berriz ere e, itxaronen e, beharko genukela, beraz, e, bai, ultimatum itxura, eta nik erranen duke, ultimatum badela, ez? E, gero, zer gertatuko den ere zaila da jakitea, baina e, komplikatu dirudi diz, orain arte, estatueke indutena izan da, edo topatu edo ignoratu, e, eta ignoratzea zaila adiru dionetan, eta ostopatzera ere zaia dirudi, ez dakik nola ginen duten, beraz, bo, e, ba, geratzen dira oraindik hasi egin egun, ba, ageriko, eh, zertatuko den. Eh. Panchka de lo vale, manitustetasun batzu ekintza urgen inguruan? Em, um, ba, es, eta normala da, dut, e, olako prozesuak e, argi izan dute e, foruan zehar e, olako e, prozesuak, ba, E, sekretupean e, eraman behar da, e, e, beraz, e, normala da, zer ba, e, diakitea, gero haiek badakite badute buruan zer e, gertatuko teden, e, esan dute ba, bi opzioak badire da, bat e, gobernuarekin, bestea gobernuarik gabe, Eta ni ustez orain landu, landu behar dira. Hmm. Bukatu aitzin, eh, kotsari galeiren da zuet, bera da foro horretan iraganden bah, momentu azkar bat edo itzartze markagahi bat, ateratzean donilizeaga bat duzu dola bat gogoana? lehen esan dako, eh? benetan no, oso gertutik ezagutzen duela jendeak e, eta agian e, errealismoa ere atzematen, atzematen zela, nola baita erranda, argamba armagabetzea ez dela dena izanen eh? gero, ba, bueno, eta hori somatzen zen jendeak e, bai, armagabetzea hurratz bat dela baina gero, ba, bueno, errealitatea hor dago e, nik idei hori hartu nuen bai mm, Apantzikadero behal ez uraldetik momentu bat hola? Atera zinezakena? Asko, asko bat Zaila da, e, e, zer esportediren behar bada e, e, parte hartzeak e, le, entestu oso, oso unki gaji bat irakurri du. Egan ez, e, bai, e, ahamagabetzea bake prozesuaren zati bakar bat e, dela eta asko gelditzen da gero egiteko, baina e, berak dio ba... E, Justiziak eta poliziaren e, seguruen ez logizila edo txipa e, aldatuko duela arma gabetzea gabe, eta hori ize darhar ere ustez e, e, oso, oso importantea. Pantxika Doobbel zituzez eunkkarikoa eta handoni izeaga Euskadi igatikoa zuen hedabietan ere o berri emanendu zuen mileska gazsteko gurekin izanik goizuntan eta Pasgunnan. No? V místech, jo, místech, jo, aj Etaaren ahma gabetzia sekula nuaino urbilago, apirilaren sohtziko data finkatu dute bake gileek gobehnuak engaiatu edo ez. Biagitzen bake foroa iraganda joan den batean eta biagitzen bake foroan ziren e, gurekin ditugun beste bigomitak jenofa behuko irigoin argiako kolaboratzailea eta arantxa manterola garako kazetaria egun Arantza Manterola, surrekina Azteko, uh, foro horretan, instituzioan implikazioa, tokiko instituzioan e implikazioa, sen ditudan un baita? Bo, hendi eh, pensazen dut, eh, Jorani que horren lekuko argi duela, bedaren ez eh, da kite hau eh, da oain Euskal eh, Karroko presidenta da, baino, seit horren izena hitz egin duen, baina bai autetxi moduan eta argita garbi gerandu, eh, nean izango naiz eta guztiok ari izango berak, guztiak supostatzen du direla bederen e, gobernu frantsesari e, gutuna bidaliziotenak, e, ba dei eginez beingo ze inplikatuta da dine desarmatze e, aferonetan. Mm -hmm. e, ja gena chegarai parte hartuko duela dio. Em aitzen du berbada Nafajoko gobernuko presidente usue bat edo eaeko jahularitzako presidentea inigo jukulu ere, piskabat, sensibilitate berean izaiten aldita izkela, edo sobera egeitea da hori, arantxamenterola bete bai. zurekin. Bai, ba, ezakit, egin eh, duten deklarazioetan eh, bederen, alagiru di, eh, ez dutela, no, beren einean, eh, lagunduko dutela errandute, eta ba, uste, biziki importantzia dela. orain egin, beste instituzioa undietera Elduta, hau da, e, paiseko eta Marileko gobernoa iguruz, hori ikusiko, eh, ikusiko, egin eh, duten eh, eh, oartarazpena, erranez, eh, hori, eh, ezin eh, e, da horrelagin, eh, eh, epaile opaitegien eh, ardu egin behar da, eta bar, eta bar, ez dakigu Hori eh, inkognita bat da, nola reakzionatuko duten, bedaren, ez dute erra, nola lameatzu bat eh, Bede artez hau, ebake artez hau enkontra. Eta hori, izte hitze, zeinele, eta baikor bat den, ikusiko. Genofa, behuko irigoin, zure beraz foruan zinen, desagmatzia haipatu da, biegunez, desagmatzearen hoz ez da jauze espero, desagmatzia, hola eginen da? Be, egin dutenez uh, bain, ematen zituzen baldin txak bakarrik do galdez entzituzenak balintza teknikoak, uh, behuntzapasarteko gizan, eta gero bishan, be, balintza politiko horrein dik iduriz ez dute galdatzen, baina berez doa gero pausatuko diren galdatzen egonen direla, zerren nik uste foro hortan agestu den elementu importantu bat, eta zuregatera dira entzuteko, da uh, behin baino gehiagotan ezanute ahmaga uh, beze hori bak e-prozesuaren pausun bat dela bakarrik eta gero horrek ekarri beharko duela elkarri zitzaren eta biztimen aitzor zaren daia, eta berat nik pausu horrentzak, balintza teknikoak bakarrik uh, planteatzen duzte baina gero ikan bodira biztanda hori uh, gai politikoak nahi gai nahi uh, nahi normala ben bezala eta baina dilunzienet bat ministroak erantzun fundakoaren arabera, de bat inzatetinko hilek ere ez zituzte onazun nahi eta beraz beraz ezkagarriada, zer enzinez, beraz usten du, jantziaren partetik blokeo egoera bat, frantziak dio onbotere judizialaren eskumenetan dela magabe zehoriz, Baina, hojo itara zideartzaie eta foruan hojo itara zidutena baki harti eta baki bidean edutugak. Da, jantziaren eh, engai amenduan haidutera, jantziaren parte hartzean eta Hori ez denez, eh, jendarte zibilak eta euskalik instituzioek eta utetxeak egin eh, go normartu ba osoak, egin eh, menute ba osoak. da jantziaren erantzun horrek no Justuki, be, egin dezatela, dora eta dora da, jatilaren sortzia bitaztean, egin dezatuko da. Mm. Arantxa Manterola, um, foro horrek, txuriduriko, zer ikari du gehiago? Ba, netzat, ez esperantza bat, e, eta esperantzaneko errealista didu di, zen horrik usitugu e, instituzioek eta muzine egiten badiote hainbat egin Et, ama, egin dituen de e, urtzeetan e, gizarte zibilak hartu duela bere esku e, indarrez eta gainera eh badirudi atzera bueltarria bekoa noretzat ala ere importantia da hori e, gauzatzea eta gauzatutakoan kontu kontuanizatzea hau ate bat dala ateori pultsatugo dutela eh gizartearen indarrez bai nazioartekoen e, begiradez Eta instituzio batzuen bederen eh, oniritziz. Eta, ate hori, zabalutakoan, badirela hori hendikan, e, Michel Berroko hirikon errantzuen bezala, beste amaika pausuegiteko badirea hori hendikan, gauza konbontzeko badirea bektimena, badirea memoriarena, badirea preso eta islariena, eta elkar bizitzarena, eta, ate hori, e, zabaltzen badan, guste, badela esperantzaa, bide hori egiteko. Eh, alantxa abantelola, beti zurekin. Eh, gizarte Zibilaren iniziati batik eh, abiatzen da hori guzia. Nazioarteko eragileak, ere behar bada gehiagoa ipatzen ziren beste momentu batez ez, hor eh, eginda ipamen bat, Nazioarteko eragileak, izan ente, beren lekua? Ba, ba ni uste biztan dena, argi da izango dela, iru hankabezela esafi dituzte, bat gizartea bera E, nazioartekoenak e, ba, nasiartekoenak notario edo arbitro papera jokatzeko eta gero instituziona eh nik uste dut hiru hanke horiek hor e, egongo direla eh aurrela horrela dute eta beharrezko gainera ziren norbaitekin biherko luke e, nazioarteko nasiarteko edo ez bitarteke errola izango eh si gauzak, gausak beren pasaderela ondo eta arma horiek heldu eh, dilela aldu ber zuten lekura guztiak eta ez dela egon eh, eh, eh, eh, askodan raiten dutenezela ba plazerdian eh, plazerdian ut, utz zatetela eh, hori da seriosaz asteko inde hor gero askolitateke barrietik adibidez horren eta den gutzi dituzte eta nola utzi dituzte eta berberaz nibuztetor nazio artekoen eh, eh bitartekari horien rola eh isiki e, e, e, e, e, e, e importante dela. Mm. Genofa yeah. Birukuko Irigoina, e, apirilaren sortiko datauri emandan milaka pertsonalaren parte hartza parte hartzia aipatzen da. Mm. Eman dute xetasun geiago, gizarteak nola nola implikatu behorko zuen, e, jende xumeak edo ez estabolakorik aipatu. ehm um dute eh? dena atrilaren zortziko hori gardena eta publikoa izanen dela, eman dituzte elementu batzu. Um, ejandutena ere, behin baino gehiagotan, uh, da bakoitzak ukanen duela implikatzeko tokia. Eta hori Michel Berroko egituenek erraten zuena ere, zen hiru iru, uh, iru Eragile horien artean, beraz niendarte zibila, utetxiak, instituzioak, ez dela hierarkiarik egon behar, bakoitzak bat duela bere tokia, eta bat faltan izanez gero, ba hori bake prozesu hori edo maingu izanen dela. Beraz niendarte zibilak bai ukanen du tokia implikatzeko, gero rentzatzen dut apigila sortzea bitartean jakinen dela, do, ez dute gehiago korik erran, baina bai badela denen zat tokia, eta jendarte zibilaren zatere. Eta hostial eta gaueko kolombiako bakeprozesua zitzegiterakoan, eta bai ere larun batean, euskalehikoaz, behin baino gehiagotan agertu da elementu hori, eh? zibilaren eh, implikazioa bakeprozesuetan behar dela, eta are gehiago euskalehian bezala alde bakarrikoa denean beraz nik uste, uh, espero dutela gendarte ziduraren implikazioa, bai? Eta mm. eta dira, bakeforuan agehtu den uh, anistasun hori eta ateratzekoan jendean jendea nahiko pozik zen, eta Nikuste, bai, badelea, ohula da. Ba. Zuekin e, bukatzeko, e, gure lenbi gomitek egin galdera beram, bi itzez momentu bat e, foro ortaan, e, markatu zaituztena, edo bat momentu azkar bat izan dena, edo itz batzu, ba, zergbait, e, gogora, etortzen zauzue, arantza banterola? Ba, zakit, eh, anitzi bai, izan dira, zakit eh? e, horrela eh, bat aipatzekotan otan, uh, behar bada, eh, Michel Berkorig honek e, az duenean, ezagin bittan esatekoek e, e, zuen esku da, zuen ardura da goberni begiran noski edo zu egiten du preskira eta jaangouen dira eta eginen dugu uh -huh. eta horre konfiantza ematen du been e, gore motu gor, degaratzen diren e, gobernuen aitzinean e, badela jendea edela gizarteko jendea, bat engaia mendu izugarriarekin eta ardura izugarriareak usten dutena, agintariak dugun egiten ez dutena. Mm. Genofa berriko hirigoina? Zure aletik? Baina piskata ipatu dutena, baina hori uh, nola behin eta behitzean duten ahma gabetzearen uh, pausu hori, eta beraz apirilaren zortziaren egun hori, bake prozesuaren zatibat ez zati bat dela, ez dela orten bukatzen, eta gero etorriko dela biktimen gaiak, erkarbizitzaren gaia eta beraz e, baia naizek, baia kertisauek, kokatu dute, apirilaren zortzia ikuspegi hortan hau da, ez da orten eta ah, ez da ahmaga baitzea gero eldu dena ere, eta nik elementu hori, eta gero arantxak zion bezala e, begiro ezko orten edo ateratzen alden a, elementu bai bat edo, da hori ba, Betikoa Euskal Ejiak uh, bi estatuen ejifusaren aintzinean ba, baduela gait, gaitasun bat egiteko. Eta hori aspaldi agertzen dena eta eta horretan segitzen du Euskal Ejiak, hau da Parixetik eta Marhildetik ezpada heldu, ba, aski determinazio eta indak baduela bere gain nartzeko eta eraikitzeko ikitzeko. Eta neustaz apilaren zortziarekin hori agertuko da ere. Jenofa Beruko Irigoin uh, argian zuretako arantza manterola garan zuretako uh, irakurtzen dira eh, beraz egin uh, dituzuen egin uh, dituan lanak horrenbehi emaitzen duzu mile esker gurekin izanik ta pasaigunon bier eskean eskea jaio